100-vuotisjuhla-ohjelmaa. Pohjoismaiden arvostetuimpiin nykyartisteihin lukeutuva Susan Synföör julkaisee seitsemännen studioalbuminsa Music for People in Trouble syyskuussa. Elektronista musiikkia taidepoppiin innovatiivisesti yhdistelvä laulaja esiintyy Savoiteatterissa tiistaina 12. syyskuuta. Susan synförin konsertin liput ovat nyt myynnissä lippupisteessä. Yhteistyössä Radio Helsinki. Olet koos pratega. Radio Helsinki. Hei kuulkaa syöneiti, mä on sillä vorsa sä syntynyt on Ja suoraan mursan kohdusta menin vorsan mua Sain vorsalaisen vaivan desejo li vorso sta Milo borsala inzia laccia ya nechio vorsa sta e ho amborsa sta vorsa sta vorsa sta vorsa sta vorsa sta nim borsa sta vorsa B -b -b -b ja me kerran siellä porsassa oikein bändikin laitettiin, ja porsalaisia lauluja kavalla porsalla laulettiin. Borsasta. Me laulettiin porsan mallista ja porsan nuurista lauluja porsalaisiin. Tämä takka kieltää, kiertää kiertää kiertää, kiittelis -kalkallisuus, kiittelis -kalkallisuus kiertää. kiertää. kiertää, kiertää. Onko nyt nyt hei, joku joku nappula on vähän päällä Tämä kiertää meikäläinen meikäläinen meikäläinen meikäläinen tämä kuluu tämä, kuuluu, tämä kiertää kiertää joku jostakin on joku on joku on hapa hapa hapa japa rapa jupa romp, rum, pum, pum, kiertää kiertää ku, tai kiertää kiertää mutta kuulosti kuulosti tämän, kuulosti ku, puhu itse tuohon ja laita luuri tuohon, kuulet, kuulet, kuulet, tämän näin Aletaan, että kyllä, että kyllä se me kertaa kertaa kautta, kyllä tällä hetkellä se on tosta, tosta toi pois päältä. Mikäköhän takia oikein? O onneksi meidän tekninen tuki kerkesi lähtemään tästä juuri äsken pois, ennen kuin me tuolta saatiin nämä Läh laitteet. Lähtiköhän <laughs> se jo himaan sieltä. Tää, tuota, ää, lähti koti, koti, koti, koti, koti, koti forsaa meidän tekninen tuki, aletaan tästä heti sillä, että yritetään selvittää, minkä takia kaikki mikit kiertävät tällä hetkellä. Voidaan kunnolla siinä aikaa uudelleen tämä kappale. Hei, kuukausilei, nimeni on Mursasta, sillä Mursassa syntynyt on. Ja suoraan Mursan kuulesta menin Mursan opistoon. Sain Mursalaisen vaimon, ja se oli Mursassa, meillä Mursalaisia lapsia. Ja on pulssasta, jo on pulssasta, pulssasta, pulssasta, pulssasta, pulssasta, pulssasta, porsasta. pulssasta, porsasta, pulssasta, pulssasta, pulssasta, niin pulssasta, Meillähän on nimittäin vaikka tämä, tämä kerkeäkin, tämä on aika mielenkiintoinen, kun kuulostaa, tuota, no niin. mutta tekninen tukihenkilö on tullut tänne tänne, näin. tämä on ihan Vorsasta tämä, tämä Saudi tällä hetkellä täällä näin, mutta meillä on myös muuten kappale. me pidetään siis vorsa speciaali täällä Neji Vorsan kanssa, mutta mä en sen enempää tässä näin, koska te ette välttämättä saa mitään selvää, mutta seuraava kappale, se on V-henkisiä kappaleita tässä näin vemäisiä kappale, mutta laustana FN, eli tässä on Kirka ja farrella firran. Makkaan vain ja me löydettiin varrelle virran. Rakas, nyt me telttaillaan, pois vaatteet päältä riisutaan. On lämmin uimaan vaan, varrella virran. Varrella virran, varrella virran, on lämmin uimaan vaan. Kerättiin teit meille lähdin rantaan uudelleen. varrelle virran, kutsiskiin. Kalan silloin näin, kun rantaan seisomaan mä jäin. Syitä potin mielessäin. Farrella virran, varrella virran, farrella virran. Me pyrimme sitten puhumaan täällä sanomaan kaikki f v ja v f sitten. Deji Borssakin on täällä näin sitten. Ilmeisesti jopa. On... paikalla, kyllä. Ja, mutta sultahan tämä onnistuu. sä pystyt spiikkaamaan siellä. Niin, pystyt seuraava sä piikkaat seuraava, seuraavan tota, no, niin levyn tässä. Mä, mä vilautan sulle ja sä voit kertoa sitten, äh, mikä... Vilautapa minua sieltä seuraavaa, älpyrää. Äh, koska meillä on kuitenkin 19 vuoden kokemus tästä äh, forssalaisesta äh, perimästä. Ja kyseessähän seuraavana kappaleena meillä on Janos Valmusen bussi pysäkillä. Oletettavasti bussi pussi pysäkillä, katsoimme toisiamme, silmiin tosi No nyt, ja ilmeisesti tässä käyvi sillä tavalla, että meikälaisen Heradeissa, siis näissä tuota, luureissa oli vain vikaa, ei, ei, tuota, ei tullut tulossa päin, ei ollut mitään ongelmaa, no. mutta on on niin Forsasta, on niin borsasta. anteeksi Forsasta, mutta siis elikäsit. Siit... <laughs> <laughs> <laughs> no niin, DJ Vorsa on myöskin täällä, sullakin on vempaa, tällä täällä joskus, joskus jos ä, m, ä, m, minä hämmennyn, niin se johtuu sitä, että minä en laittanut kappaleen soimaan, vaan niin DJ Vorsa la laittoi kappaleen soimaan sitä ja dei Vorsa, sinä olit silloin on ollut jo Paskiksessa vieraana, mutta muistaakseni ihan koko lähetystä nyt. Siis mähän on tehnyt näitä Vorsa-spesiaaleja useamman. Viimeksi mä soitin lähetyksen, missä mä soitin vain F-alkuisia kappaleita. Nyt mä äh, soitan semmoisia artisteja, artisteja ja viisi tota nimiä, jos on V-kirjaa sitten. Ja, ja, ja v, v pitää sitten tietenkin lausua F-nä ja F pitää laul, lausua V-nä. Ja siis kerroppa sitten dei Vorsa vielä niin mihin tämä perustuu tämä meidän murteemme. Borsa on borsa ja sillä silmä. Noniin, soni, sillä laitetaan. Kiitoksia. Ja kun te laitatte viesteä tuonne shout box, Boxiin, joo siinä ei ollut mitään, mitään v tai ja f niin mielellään kirjoitatte v sitten f ja F-tä sitten, että ollaan samalla kartalla tästä näin. Mutta äh, jotkut äh, joskin kappaleissa ei ole esittäjässä, eikä myöskään kappaleen nimessä ole Veta ollenkaan. Ja ei-veimäisiä artisteja on Eki liikainen, Eki liikainen Ja eikö Eki Liikanen, liikanen ole Vorsasta? Mä muistan vaan, että äh, Turkka Mali, Alpo Suhonen ja Jonna Tervomaan on ainakin, mutta Liikanen. Taitaa, taitaa ehkä olla. Mun kestäkseni hän, hän on Vorsalainen. Minä, minä Vorsan ytimeen tässä näin ja tsekataan. He, he, Laitapa hakuun, kuuluisia Vorsalaisia sieltä, niin tsekataan. En sanoit, mutta efakko on kappaleen nimi, mikä lähtee soimaan kohtapuoleen sitten Erki Liikaselta. Sanoit, ja se oli siis Janos Falmunen. Voitko, voitko ystävällisesti DJ, DJ vorsa vielä kertoa, laittaa sieltä, että mistäpä sä Rekkee se pitkä matka ollut on mut hyvästä käy Ja se, sen verran, mitä tässä kertoo, että Vorsalähetyksen on tietenkin tulossa, Spessun on tulossa tietenkin äh, henkilöä nimeltään, joka on Vors, eli Fors oikealla nimeltään, niin hän on tulossa tänne näin, niin, noin pari minuutin kuluttua. Niin, on, niin on, nyt tulee Vorsal-tietoa, joo. Äh, kyllä, näitä kuuluisia Vorsalaisia, no niin. eli Vorsalaisia. Mä mietin tuossa ensimmäisenä, että yksi, joka mulle tuli mieleen äh, uusia kuuluisistaan, äh, Marko de Witt, eli Fit. Ai se, Joo, se on jo, rasisti. tämä hän, hän, hän, no niin. hän, rasist, hän asuu siis, tai olen Porsassa monta kertaa, ja hän, siellä hän pyörii. Ja koitin tuossa äsken Yorkin hakea, että ketkä ovat kuuluisia porssalaisia. Esimerkiksi Google ehdottaa hakuun kuuluisia ruotsalaisia. <laughs> <laughs> Melkein sama asia. Ja täältä tulee Wikipedia, sen tulee Wikipedia ja asuma. MB:n lukioista suurin osa Forssalaisia, <tos> joka myöskin liittyy aika pahasti tähän Markoten Fittiin myöskin. <tos> on kut... Fitti on joo, se on fit. fitti, fitti jatka. Niin, jos on kaksois V, niin onko sitten kaksois Todennäköisesti, eikö se todennäköisesti? Se on vähän, Kyllä. että jos meet menet Forssassa internettiin, niin se menet FF. <tos> Riita tuosta, seuraavaksi Frederik esittäjä, joka kappaleen nimeltään Volko. Onko Neji Borsa, onko tullut Southboxiin fiestejä? Fies, laitakaa fieste, fiestejä, laitakaa fiestejä. Tammelasta, se ei ole Forssaa. Se on kyllä totta. Tammella on siitä heti kun, vieräinen kunta. Joo, myöskin ot... Humppilaan ja Jokioisten Kyllä ky on, no niin. Tuli jo Forssatietoutta. Ja me, me, me, ilmoittaa, että varmasti äh, porukkaa paljon niin haluaa halu, muuttaa tämän lähetyksen ansiosta sitten Forssaa, niin, niin me että käymme kat katsomassa halpoja asuntoja sitten jossain vaiheessa kyllä. Folka, tai... folka. Ja onko vielä jotain? Mennäänkö seuraavaan viisiin Viilaten ja höyläteen muuten, jos vielä laittaa, ei löydy Tässä on hämmentävä kappale seura seuraavassa Nimittäin tässä on tuota ja orkas öö, Ja kappale nyt äänen Fihreä mies. Ei, ei, ei, kun tuolla noin. Oh. Lepakkomies on lomalla, myös mies muor talossaan. He kaksistaan ovat tauolla ja keräävät taikavoimiaan. On poliisilla kyydettä. Onko vain pankin ryöstänyt, vaan silloin avuksi kaaha. Vihreä mies, vihreä mies, raketti, volotteri, voimakas pepussaan. Vihreä mies, vihreä mies. Salattia, omenia, älyttömästi pienessä repussaan. Tuossa se evakuoireen liikkeellä asuu nykyään naapurissa. Ja tuossa liikainen on kotkasta, on, mutta hän varmasti, kun on muuttanut sitten siihen Vorsan viereen, näin on. Ja tässä on vi vi vi viestit, viimeisen kerran, kerran esinnyin tälle, tälle kanavalle, älä hyvä ihminen, eksy, älä eksy. Ja niin, tuossa tuli kyllä, kyllä, kyllä Lapinlahden lintujen alkoajakojen pienesti. Ari, Arfi Kettunen on myös Vorsasta vielä kirjoitin tuohon. Kyllä, kyllä, niillähän oli tämä, tämä kappale, tai se oli tämän kappale, onko se kuullut muista, ei Vorsasta tätä kappaletta. Hei, tuo lohkon lämmitin on minun. Ei, voiko se lainata? Ei, tuo lohkolämmitin on mun. Sa. Ei, meillä Forssassa ei ole katsossa lohkolämmittimiä alkuunkaan, niin... Nee, ja pool没有, amen, ja Mutta pystyt sä soimaan, soimaan no, no, esimerkiksi tuon Tommi Taubermannin kappaleen Kiitti Fitusti, löytyykö? Ai, ki, Kiitti. Kiitti me laittaa aina terveisiä Forssasta kappaleen. Kiitti Fitusti. Niin turhaan ja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 Vituttaa niin vitusti tämä saatanan elämä. Vittu. Kiitti vaan vitusti elämästä. Vuokra maksamatta. Tilimiinuksella. Mitä tota, eikä tämä riitä, tätä on tullut soitettu niin paljon, mutta siis... Kun on FL alkaa, vielä kapulle silloin viimeisten F-speciali, niin nyt lähden pystytään noista VV-tylieseissä, mutta olenko vv V-mäisiä. Mihen laita kuin kuitenkin toista niin, että raskukset on Falling niin, että lauletaan voi Worshaw-versiona tuohon noin ennen mainostavaa taukoa. Musta poika aikan vaan. Saan taas pitun pois, vitun pois. <i s Tallain> Tämä on aika muista syöllä. Tämä on oui ihan oui porsa. Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! No purse, no, borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! menee. Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Borsa! Mä en tällä usko, siis Erasmushan voisi olla sellainen yhteen, jolla olisi porsalaisia juure, mutta käsittääkseni ei ole. No, mutta he vaikuttaa hyvin, hyvin porsalaista sen aikakauden. Ah, okay. Vars, varsinkin silloin 2000-luvun alussa, eikä se hyvin sellainen porsalainen fiilis, jotenkin. Joo, joo, no ne on muskettina jostakin Pohjois-Helsingistä kaikki, eli läheltä porsalaista. Porsa! No <mys> 140 kilometriä Koska porsahan on sellainen kaupunki, joka on lähellä kaikkia. <mys> ja, va, va, va, va, <mys> Porsain Sloakanihan on kaupunki lähellä kaikkia. Sieltä on vain 140 kilometriä Helsinkiin, 150 kilometriä Turkuun. Hämeenlinna on 50 kilometriä. Ja Tampereelle on 150 suurin piirtein yes. 130 ehkä. Okei, okay, okay, no. jos, jos miettii jotain paikakuntaa, mikä on jonkin kokoinen kaupunki, niin, niin siis mikä on lähimpänä, äh, lyhin matka Tampereen Turkuun ja Helsinki, niin sehän on Vorsa. Se on siis, ei, muuta ei, ole. ei ole muuta kuin Vorsa. Lähellä kaikkea. Kyllä. <tos> Saatko sä laita mainokset vai <tos> Vastaanottimesi on viiritetty taajuudelle 98,5 megahertsiä. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 megahertsiä. Tämä on Radio Helsinki. Kissojen yö saaressa tänä perjantaina. Osta lippusi osoitteesta korkeasaari.fi, niin loikkaat lippujonon ohi ja näytät kyntesi kissapetojen puolesta. Matti Nyvestässä moi! Soitan sulle musaa joka lauantai-aamu 9:00-12:00 Radio Helsingin taajuudella. Kuunnellaan uusia julkaisuja, klassikoita, unohdettuja helmiä, inspiraatiota, parasta mahdollista musiikkia kolme tuntia viikonlopu alkuun. Tähän päälle vieraat, teemalahetykset, menovinkit. Viikonloppu alkaa musamastan seurassa. Matti Nives, Radio Helsinki, lauantai-aamuisin 900 Tervetuloa mukaan. Meidän Samu valmistui nyt sieltä haaga Oi, mahtavaa. On se niin ihana ja fiksu poika. Joo, on. Kyllä, Samu valittiin heti valmistumisen jälkeen Applen pääjohtajaksi. Oi, mahtavaa. On se kyllä niin ihana ja fiksu poika. On, on. Kyllä, nythän suosti itsellensä avaruusraketin. Oi, mahtavaa. Samu. On, kyllä, joo. Se sanoi, että kaikki on autuja ja veneitä, mutta on Samu! Herää! Miss me ollaan? Me ollaan tässä koulun edessä. Nyt vauhtia, ettet et myöhästy. Unelmoi isosti. Asenne on uuden alku. Haaga Helia. Avaa ovet työelämään. Haagahelia.fi Kekrikestit, hanukakaronkka, pikkujoulut, lanseeraukset, seminaarit, lehdistötilaisuudet tai salaiset megajulkkarit. G-Live Labissa voit järjestää juuri sinun näköisesi juhlat. Yrjankatu Kolmosesta löytyy tila, tekniikka, osaaminen ja kontaktit. Kerro ideasi, me toteutamme sen. Tiedustelut osoitteeseen info at live Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Jollakin mainosti tätä borsa speciaalia ja totta kai... Siis, tässä on siis ei ole siis Jonna Tervomaailma, vaan Jonna! Fille! Anteeksi, Fille! Äh, tota, mutta DJ Worssa, sulla on informaatiota, kun siis Jonna Tervomaan, siis Jonna Tervomaan, siis Jonna Tervomaan, Joo, ei nä, Jonna nä, vaan Jonna Niin, pitää painottaa oikein, ei Jonna Tervomaan vaan Jonna Tervomaan. <laughs> niin tota, on no, uusi levy on viikonlevy hesa -radiossa. kyllä Kyllä, Radio taip, Helsingin viikonlevy ääni, jossa jo, on ääniä. Ja nyt, nyt tota, to, toisaalta, tai siis nyt, toisaalta nyt tämä on kyllä Radio Worssa tällä hetkellä, mutta, mutta kuitenkin. Niin, äh, sulla on informaatiota, mitä kuuluu, Jonna oli nyt vierailussa jossakin ohjelmassa ja kertoi, mitä kuuluu. Mintule tulee Villelle, Villelle nykyään ilmeisesti. Kyllä siis. Äh, Joana Tervomaan vieraili mediassa kuin Yleisradiolla. Okay. Ja kertoi heille haastattelussa, että äh, Minttu ja Ville, mitä heille kuuluu nykyään? Uh, heidät erotettiin traagisesti toistaan, koska Fillen perhe muutti toiseen kaupunkiin. He kuitenkin palasivat myöhemmin yhteen Turussa opiskeluaikoina. Oho. <laughs> Porsasta Turkuun. He <laughs> ottivat yhteisen lainan ja muuttivat samaan asuntoon. He saivat kaksi lasta. Heillä oli yksi keskenmeno. Sitten he muuttivat Toijalaan. Enää he eivät ole yhdessä, mutta asuvat lähellä toisiaan ja hoitavat lapsia yhdessä. Kaikki on ihan hyvin. Kaikki on hyvin. <laughs> <pannane bussa>. Hyvinkään. <laughs> Tästä tuli, jo fiilanteen ja kyllä kovaa tuli viestejä. Baddingon sommerolta kotoisin Vorsan vierestä tuli viestiä kyllä. Ja sitten Malmi ja Suhtarilan Rasmuksen poijattavat kyllä. Fiikon loppuun toivotaan Martti Servoet-Napanderia. Ja, ja miten olisi isma on fittu, kun fituttaa kyrpeli hiiri laittoi tuohon viestiä. Ja sitten Farsin, Fakaana, Faarin, Fitun, Fakuuttavaa farsomispiisia Ja tämähän on, itse asiassa on tulossa jossain vaiheessa. Tämä, itse asiassa tuossa se nyt melkein onkin hollilla, koska, koska ä, ra, Hepat ja Vorsa liittyvät yhteen. Toi, mutta ä, miten se, sen kertoo DJ Vorsa? Vähän ajan kuluttua. Mutta sitä ennen, tällainen kappale, kun nimeltään Fia Dolorosa, joka Vorsalaiset tai tunnetaan Fiat Dolorosana. <tun> <tun> Miehistä parhaat Tää on me pää Jo nälkäiset veet Paivaamme piirittää Kun sateen Ei kauastaan, Kun täristus toivo ja veljeys, ahto paiskataan. Oh, oh, oh. Tietokilpailukysymys, mistä Tommi Lantinen ei ole kotoisin. Toisin. Oi, voi oikein. Saten kaarelma jäi kauhastaan. Ystävyys, ja ahto jäi. Niin, eikö, eikö varmaan dolorosa on dolorosa vorsaksi? Osaataanko siellä lausua D-täkään? Mä, mä toivoisin, että, että osattaisiin, että se jäisi jollekin toiselle paikkakunnalle sitten tämä kunnia. Miten heppailu ja hevosteluja ja liittyvät yhteen? Hevostelu ja liittyvät yhteen Pilvenmäen raviradan kautta. Pilvenmäen raviradallahan on muun muassa 30 metriä pitkä raviterassi. Siellä on myös Suomen toiseksi pisinä raviradan loppusuora. Sekä myöskin buffetti, eli buffetti, noutopöytä. 17,50 euroa. Mä olen ollut mun ensimmäisellä rockfestivaalilla Vorsan raviradalla vuonna 1983. Se oli, se oli niin, tota, no, niin, tota, tällainen masentava kokemus, että mä järstin tämmöisiä 20-luvun sorakuoppafestivaaleja itse sitten tavastella pari kertaa, niin se oli esikuvana siihen, mutta niin mä tämä on ihan loistavaa. Tänne laitetaan piikkilankaa ja sitten laitetaan purkat niin raviradalle. Ja sitten ne maksaa siitä vielä enemmän jälkikääritä kuin yleensä. Se on aivan loistavaa. Enää niitä, se oli ensimmäinen viime kerta kun ne järjestettiin siellä, otetaan yksi piisi tähän vielä ja sitten sen jälkeen tulee Timo Kalvi-Vors tänne näin sitten viedäksi. Enpä tiedä onko sehän Vorsasta, mutta se selviää on, mistä kaupunkista on? <laughs> mutta, mutta, mutta, mutta. Mutta yksi tähän vielä. Mutta sitä ne fiuhahdus. Silloin faijas löysikin muu. E Ei faija vaan vaija. Kenkiin loikin vain. Karkuun juosta sain. Ilman vaatteitain. Vaijas puhku aiman katkein. Vaija! Se oli viuhahdus. Karmea öinen tosi viuhahdus. Nauranut en, se oli viuhahdus, viuhahdus. Yössä vain paljas, pylly juostessa kun mä viuhahdin. Alkuun kiersin korttelin vaanas, Onpas mitä Davey Wors varmaan saa kertoa mulle, että mikä, mikä on numero, mikä on Worsin, kun nyt tuli Worsaspesiaali Wors tähän vieraaksi, niin onko se, mikä on se se, G, G, mikä se on, G, se, se on varmaan semmonen kuin G, G2. G kakkonen. G G pisteeseen mennään, katsotaan sitten, sano Worssa. Worssa. Kyllä, joo. Se oli... Kiitos siellä. Hän oli ä, Timo Kalvi Wors, Vätäister. Kiitos siel. Nähdään, palataan. Kiitos, <tos> Se oli viuhahdus, yössä vain paljas ly juostessa hyllyn, kun mä viuhahdin. Joo, Timo Kalvi-Forsson laittaa mikrofonia, anteks mikrofonia, lähemmä, lähemmäksi päästä kerrotaan. Timo kalvi Forson on siis kirjoittanut kirjan leiviötä Living, siis, tai, tai siis Josta Sundvist, eikö on Josta Sundvist tällä mieluummin? Joo, joo. Joo, mutta ei puhuta sitä sen enempää sitä kirjasta, vaan tota, no, Timo kalvi Forson, on tullut tänne siis mainostamaan Josta Sundvist. kirja se kirjanimi ole Josta Sundvist? Oh. Joo. kirja. Timo kalvi Forson on tänne mainostamaan kirjaa, joka on siis nimeltään ää, Josta Sundvist. Mikä on, mikä on tota, Josta Sundvistin, tai oli jossa sulpissi, Borsa suhde, voit sä esitelmän olla siitä. En voi. No niin, en se oli. Vo voit sä kertoa Digi Borsa, että mikä, mikä, mitä hän on täällä mainostamassa, tämä henkilö tuossa vieressä. Äh, käsittääkseni kirjaaja kertoo oikeastaan sulpissi. Kyllä, aivan oikein. En... se on sitten tosiaankin kirjoittanut kirjaa, joka kertoo, jossa sulpissi, tai eikö se ole aika hieno homma? Kyllä. Joo. Ja. ja voit sä se henkilö, joka on kirjoittanut kirjaa, josta sulpissi, kertoa, mikä, mikä sinun sukunimässä on. Uh, Fors. Laitetaanpa se tähän, tähän itse asiassa asiaan liittyvää musiikkia. Haluatko se jotain joka, kenestä sä kirjoititkaan se kirja? Gösta sun. Joo, juu, siitä, niin, siitä, siihen liittyvä kappale voit sä laittaa D.J. Worssa sieltä soimaan? Tota, no, niin. Joku huono leivikovere, eikö ollut? Joo, joo, tässä on, mä, mä en sanottu, otakaa tässä löytyy vielä karseempi, kuin se, se, tota noin, niin, Figateen versi, Tä, tässä on tota noin, niin, 51 koodio ja, ja pohjois-karraja. Hei muuten, kun sä kävit sitä kirjaa läpi, niin oli, oli, käytit sä minkälaisen haastattelua hyväkseen sinä? Niin? Käytin, mutta se oli niin paskaa, että mä voin oikein tota, sit käyttää sitä loppujen lopuksi kirjassa. Miksi se? No kun sinne ei köstetä puhunut, oli vaan näkö ne, ne heitti niin jotakin onneton läppää. Ai tota... ah, jo? Ei sitä, siis kylmä litteroinen ja kaikki, mutta sitten... Voi vittu. Ei pysty kaikkea Hä? Mä ajattelin, että sä oot mulle vähän fyffeä, fyffeä aiteks vyveä velkaa, kun tuota Pesufati, pesufati. <laughs> Ootteko sä käynyt tää jo läpi täällä? Joo, kyllä. Ei, ei ulla, ei ullakaan. Eihän vielä, ei vielä, joo. Forssalan niin grauma se, ja... Niin, ohjelman loppupuolella tää pesufati, mutta... Sä, sä tiedät tämän homman vai, pesufatin? Joo, tiedän, tiedän. Kyllä, kyllä, joo. Okei, okay. mistä päin sä ite, itse olet... Mistä päin, Forssaa? Niin. Mä oon itsellä Forssasta, Helsingistä. Okei, okay. miksi? Se että jattu... oo yhtään muuttaa? muuttaan. Joo, mutta se, se henkilö, mikä se on vähän aikaista kirjan. Kyllä. Joo, niin tota Timok Kalvi eikö varmaan saa kaupastakin vielä saa tämän kirjan. Oh, sen hyvin varusteltu <laughs> tuilta. Joo. Ja, tuota, en mä tiedä onko tiedänks Force's kirjakauppaa, ni niin, tuota... niin, niin ei päätä enää, mut siis, siis nyt että mä tiedokin kirja, niin josta tuli just Kuka sen kirjoitti? Aa, Timo Kalvi Force. Aika hyvä. Paitsi, paitsi tässä laituksessa saat kyllä Timo Kalevi Force. Joo, okei. Okay. Pelat Joo, ja, ja nyt tässä kun sä tuli tämä, tosi tämä on to... niin huumori mukaan. Kyllä. Tämä. Joo, ja se tosi tuli tätä kirjaa mainostavaa, mikä soitti ju just julkaisu. Voitko kertoa kenestä se Neighborssa, missä kirja on julkaistu Sisään kenestä? Se kertoo siitä. Kyllä jo aivan oikein, Kyllä. niin tosiaan. Ja... Ja se on tota Timokalvin Worson sen julkassut ja ei en oo julkassut. Mutta niin että se on julkaissut kira mutta se kustantaa hänelle julkasee. Mutta eikö eksä kuidentekse kuitenkin kustantaa hommissa. En ei enmän suoranaisesti. Onko Okse viinonaisesti sitten. Tai tai Joo ei suorana ei vaan viinomiehene. Mutta siis tosiaankin niin. Eikö me voisi laulaa jonkun Mä noin Maasista viikatetä hallon se viikatteen tota noin teuva versio kertsi laulaa skertsilaulaa. Siis. Joo, käypä Neji Vorsa tässä tällä välin. Mutta sehän, sehän tota, joka on julkaisut tästä jostakin tämän kirjan, niin on tietty ollut mulle joskus erinäisiä vuosia sitten, että että Lige julkaisi tai mä kirjoittaisin ja Lige julkaisisi kirjan, niin kuin kirjoittaisin toki 180 biisiä, joka on tarvist. Joo, mitä sille kirjalle kuuluu? Eipä sillä oikein kuuluu yhtään mitään. Mä ajattelin, että, että siinä on vähän onkelma se, että... että että on se niin hyvä vähän, musa, että se ei vähän oikein duunaan. Se, se, se voisi vähän niin kuin toistaa itteensä, että yritetäpä sadalla eri, että jos niin sivun verran haukkuu per, biisiä tai artistia, mutta onko se periaatteessa, on, on, onko se vielä, se vielä hommissa, pitäisikö kuitenkin rykästä se ulos vai mikä tilanne on? rykäistä rykäistä rykäistä nyt se ulos, joo. No sovintaanko, että tässä vaikka neljän vuoden kuluttua. Joo. Sitten on kaksi 2000, 2000, tota 20 noin noutas, 21. Se niin kuin se Robinin biisi. Ja sitten tota, kun tätä, sitten on katsottu kaksosvuotis-bileet, niin vi vi viimeistää siinä vaiheessa että jos, jos paskis jatkuu vielä neljän vuoden kuluttua, sitten on mennyt kaksi, eikö ei, nyt kun nyt tuli, kun nyt tuli 17 vuoteilta, kolme, kolme, vu kolme vuoden kuluttua. Jotta, no. Kuinka Joo, vaan vaikka mailia mulle. Joo, mä vaan vaan vaikka mailia sulla parivuoden kuluttoa, että et mut mutta mutta sä tiedät nä hommat, kun sä julkasit sitä josta surkista Kyllä. Tai sit siis, säät julkasit vaan se tuota, miten tää nyt menekää. Kukas niin sen. Mä kirjoitin sen. sen, ja se, ja sen tota, kirjoitin. Mä tota kustantamall kustansaa ja paska tämä paska. Mä sä oot tähän oot tää sitten haluatko tyynä yhtyä raidakkaasti miehekkäästi homo, homo, öö. homo ihan homona tähän. Mä ihan siis sihin teon voi Okei. Okay. Tää onkin vielä dollaroosa. Sorry. Noni. Ja siis fiikatteen versio. Joo, fi yeah. Fiikattein, joo. Vitsin hyvä biisi. Fits, yeah. fitsin, fitsin hyvä Tää on tämä todella sisäänpäin nämpävää meinikä. Erittäin hyvä. Erittäin ja. hyvä. Hyvä. Kyllä. Onko sun, on tässä, Mulla on sipahtunut täällä ei tässä. Niin nyt, nyt, nyt taas. Joo. Katsotaan, mitä varmaan haukutaan tuolla. Katsotaan. Tai Joo. Tuli, että Fieläkä on fillihevos ja on kyllä kirjoittanut VV:llä. Tuossa on suunnissa F-llä kirjoittanut, voisi soittaakin. Kysymys tuli, että mikä se kirjan nimi on? Voitko kertoa? Se on Gösta Sundviks Levy and Dynamo. Okei. Onko tämä Levy and the okay. Leavings, että se on joku bändi ilmeisesti? Se, vai Ei oli tehnyt vai? yhtään keikkaa. Okei, okay, mutta ne oli kuitenkin bändi? Tai on? oli, oli. Okei, okay. joo. Aha. Ei tehnyt keikkaa, se on tää <tos> <tos> <tos> Joo, <Ja, tos> ei yhtään keikkaa. <tos> ja, <tos> ihan totta. Nyt tuli Scoopi, <tos> nyt tuli Scoopi! <tos> tää nyt toi, toi kylläkaan, kyllä, kyllä, nyt meni pesufatiin kyllä, koska, kun urin tässä näin. <tos> niin ja sitten tästä oli, kysyttiin se, mikä se kirja nimi on, niin kysyttiin vielä, että kenestä se kirja kertoo, voitko... Se... se on Jödestä. Okei. Okay. <tos> ja ja sanoppa vielä, kuka se mikä se on julkaissut? Uh, se Sitä ei ole vielä sanottu. Uh, uh, fustantaja. Okei. No, Mutta, finto, finto Fustannus. Onko joku semmonen vai? Joo, et ole enää likellä nyt sitten. En mä, vaikka, mä, mä, enää mä, enää oo, mä olen aika kaukana oh, niin, niin, niin, niin, niin, mä oon oma joo. joo. Mutta kuitenkin kirja julkaistua. No, no, no, no siis, on on Mutta onko, mit, mit, mit, mit, mitä viime aikoina on tullut ulos? Uh, no toi Gösta ja sit tota, aamulla tuli semmonen tuolta. Okei. Okay. Alapäästä. Noniin. Tien mut sähän halusit jotakin... Eiks sä haluu tähän... Kertsiin, oh, mutta koska kertsi tulee niin hemmetin myöhään. Joo, no niin. On, onko lukkomaanmenoaikaa? Ei oo vielä, mutta tota... Aika pitkiä biisee nää tekee nää kouvolanlaiset. Kyllä. <tos> <tos> <tos> <tos> yeah, ja mutta tosiaan fiikat. Ja Teufo! Mä oon teidän punin kanssa tietenki kappaleen niihin. Katotaan, tule, tuleeko... Vielä, niin, vielä tuli taas viesti, että kuka sen kirjan kirjoitti. A, minä se olin. O, onko nimi, onko sulla nimeä? Nimi on kyllä, oh. hallussa, Timo Kalevi Forza. Oh, hei, sut kannattais ottaa Forzas-pessuun muuten joku, Näin, jos nyt no, hei meillä on muuten, meillä on forks, kesä, ei jumalauta. Samat kirjaimet sukunimessä. Oho, Ai helvetti, uh huhu. Sitten kun, sitten tonttu tää näys vaan nimet nimeksi niin se hyy hyvinkääni niin sitten kun meitä hyvinkääs pestutut siihen sitten taas vieraaksi. Deji Vantaan kanssa. <sum> niin. Joo. Ai se siis, on pallunko. Antef nyt dj, vain mer tänä. Niin se itse eli palluko. Fa joo, Fallu, pallo. Joo, pallon bio pallu symboli. <sum> <sum> Hei kohtpa se laulaa sen kertsin. Joo. Tai sen <sum> on selvä <sum> ehkä pois sen tästä Kovallainen ehkä mutta se tuli viesti että Leevi on livingse sin <sum> töi <sum> kerran <sum> julkisesti <sum> <sum> vuonna 8 suun euroviis ei tarko kutsemassa mutta suun keikka keikkaa varte. Oli nyt täytyykö mutta kuin se keitsi keitsi varteassa. Mitä kauan tää lataa? POVO. <tys> <tys> suun no. no niin. Oli ne kertti. Se se oli, oli aika lailla siinä niin. Tää on, on te... paskapää. Mikä miks miks, miks, miks Niin, siä? tuli kysymys, tekiks Leevi keikkoja. Leevi tuli ikse etenyk keikkoja, mutta tekikö Leevi? Joo, Euro 581 oli yksi keikka. Okei, okay, just näette, se oli liikeikka. Okei, okay, löytyi just tuomasta informaatio mistä kirjasta, mikä oli 1-5. Löytö, mä suosittelisin kirjoittamaan kirjaa, josta Sundipist, Levianne Livingsen in dynamo, intokustantanut. Okei, okay, joo. Kuka se nyt on kirjoittanut? Minä. Jaa, nimi on Vors. Tää juttu ennen vastuus kyllä ikinä ei, tässä. tämä on todella hyvää. tämä on todella hyvää radio-ohjelmaa kaikkia. Kaikki, kaikki, kaikki kannatti sunkin tulla tänne näin. Kyllä, kyllä. Joo, kerropa vielä kuka sä olit ja, ja, tota, ja miksi olit tällainen esim. Voidaankin pitää paussi tässä näin. Joo, tota, Timo Kalvin Forssa tänne mainostamaan juuri kirjoittamaan kirjaa josta Sundqvist. Levi the Lievings Okei, okay, oot sä teinut ainutkaan sinä itse. Oo, oh, me pari keikkaa te. mutta on forces. En minäkään. Vastaanottimesi on viiditetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki niin, tässä oli sitten nämä tuoreimmat luvut. Lahtinen, hmm? miten on mahdollista, että Etelä-Suomessa kulut on kymmenkertaistuneet, mutta myynti taas on laskenut 90 prosenttia? No, mulla oli vähän ongelmia ton uuden tilausjärjestelmän kanssa. Pidin tilata pari kappale tästä uutta mallia, mutta tuli kaksi kontiilista. Ja vahingostila sinne väärään osoitteeseen. Nyt on tuolla Dubaissa sitten parisataa lumilinkoa. Että oli vähän huonoa tuuria. Onnea, se on epäonnikin. Sillä Veikkauksen kaikki tai ei mitään pelissä voit voittaa jopa 625 000 euroa, kun arvaat numerot oikein tai väärin. Veikkauksen kaikki tai ei mitään. Veikkaus. Olli Hoippu-orkesterista terve. Funky Elephant-festivaali uudistuu ja muuttaa Suvilahteen 90. päivä syyskuuta. Rytmimusiikkia ja elämyksiä yhdeksällä eri lavalla ja teema-alueella. Esiintymässä Omar, Nicole Willis, Lex Soul Dance Machine, Iva Sound, Maria Gasolina, Trefunk, Superjanne ja moni muu. Lauantain liput vain 32 euroa tiketistä ja holvista. Sunnuntain ilmaispäivänä ohjelma on luvassa myös lapsille sekä nuorille. Checka Funky Healing. Aina sunnuntaisin. Seurassanne Meitsi eli Ringomanner. Kaksi tuntia musiikin kaunotta rauhoittavaa voimaa. The Healing. Joka sunnuntain päätös. Kello 20:22 Radio Helsingillä. Karitas Kruukroban keittiöstä moi. Kruukroba. Aamiaista, brunssia, launasta ja illallista pohjoismaiseen tyyliin. Pistäydy purkerilla tai nauti illasta pidemmän kaavan mukaan. Kesäisinä päivinä terassilla grilli on kuumana. Tuu myös mörrebröydit ja meidän paarilla en moktailit. Kartin kaupungin olohuone, ravintola Kruu Kroba, pieni Robertin katu 1. Kissojen yö, Korkeasaaressa tänä perjantaina. Osta lippusi osoitteesta korkeasaari.fi, niin loikkaat lippujonon ohi ja näytät kyntesi kissapetojen puolesta. You are among Radio Helsinki. Silmissäni Orkokatsen lapsen eksyneen. Tässä siis tietenkin 15. yö ja yllättäen Mikko Alatalo tän esittää. Ja tosiaankin Timo Force on julkaissut, anteeksi, Force vielä on julkaissut kirjan, josta Zumpiista. Kai Kaisin on jotain sitten informaatioarvoakin löytyy sitä sitten jossain mä. Mä jostain syystä se ei halunnut kertoa sitä yhtään mitään. Mä ihmettelin, oli vähän nihkeä, nihkeä oli kertomaan sitä kirjasta. Onko se sitten, pitääkö sitten, että ei oikein tullut ei ole kirja kansien katsominen, että nimihän tuli selväksi ja kirjoja ja kustantoja niin... Niin joo, mitkä se muuten olikaan? Siis hetken nyt se oli Gösta Sundqvististä käsittääkseni se kirja kertoi. Joo. Intokustannuksen ja Timo... Timo Force Fors. Fors. Ja Force niin kuin nyt, mutta Rauhassa, rauhassa, rauhassa, vielä, mistä mistä, mistä, mistä? <totipäät> <totipäät> Kiitoksia! kun ihmiskunta on muuttamassa nyt, ja selkeästi on nyt, että pitää muuttaa vorsaa, koska siellä nyt hintataso ei päätä huimaa, eikä alapäätäkään huimaa, niin, tota, niin kerr katsotaan, katsotaan, katsotaan vaikka nyt yksyöiden vuokria sitä ensimmäiseksi. Katsotaan sitten sen jälkeen, jos jopa niin ostaisikin sieltä, sieltä, niin se käy välttämättä hirveän kallista. Mä veikkaan, että kun tonni per neljö maksaa suurin piirtein, mutta silloin mä joskus katson yksi, että on semmoinen pinta, ehkä oli jopa allekin tuossa vähän aikaa sitten. No no hieman, hieman päälle, päälle tonnille, jos lähtee ostamaan esimerkiksi 32 neliönen yksyö 44 000 euroa. O kato, onko siellä siellä, mun, mun käsittääksistä löytyy, mä oon nähnyt 34 siis, euroa, tai, ei, alle, ka, tai 29 tonniakin taitaa vastaavaa. Että. No tehdään niinku Forsalaista, klikataan halvimmat ensin ja joo, katsotaan kato, sitä. Jo, sitä kautta, joo, joo, kyllä, joo. Että se ensimmäinen siitä, siinä on, niin, kato, se takia se on siinä, kun sitä ei ole myyty, koska se on niin kallis. No täällä halveimmilla on omaktitalo, 104 ja 25 tonnia. On jälleen tuskandi. Ei hivallannutta se, että sä oot siinä. <tos> Voihan fitto sanoa mitä. Otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan tähän, tähän väliin tuota no niin, Vränti ja Fahanen kappale. E lähtikö se nyt soimaan? Kyllä se lähti soimaan, mutta mitään ei kuulu. En tiedä, mistä johtui, johtu, kun toi... Lupa. Räntiä Mutta laitetaan se halim, että yksi yksi jota, luokka käytät hakuunkaan sieltä seuraavaan. Suom saaren bräntiapahanen. Se on sitten, no, niin kuin, mitä se tekee. Siis, jos on 104 ja 25, niin se on 40. Eikä silloin kalliosta saisi juttua Etkonen, ei kun se on vielä halvempi. Mitä se, miten, mitä siis, jos se maksaa, siis 50, 54 olisi reilu tonni, tosikin varmaan tinkivaraa, niin, tota, no, niin silloin viidellä, viidellä tonnilla saisi kallistajaksi. Mä voin vielä kertoa, että tässä äh, Porsoissa omaketalossa, joka siis on 140 ja 25 tonnia maksaa, hienoksena mun mielestä se, että siinä mielestä se, että siinä ei ole ikkunoita. Niin jos on, se on kaksi jos se euroa, miksi mä sanoin 2,5 kaksi euroa, elikkä siis to, to, to, tommaset niikun, jos olisi niikun, 000, niin se niin kuin on niinku puolen vuoden vuoden. Kallion vuokrilla voisi ostaa. Kalliosta vaan kämpää sitten, jossa saisi yksi, että sama hinta. Ja maksaa Kalliosta putkereenpaitut nyksiä. Ne on 200 tonnia, että sillä lailla. Ja tässä kun tuli myös foikosta ja kirja käyttää fessa en tiedä, hän lähti pois. Mutta miten se on tämä vuokakäppätilanne siellä Forssassa? Halveimmillaanhan päästään, jos muutetaan vaikka Talsailaan, joka on lähellä ala jota itsekin kävin laulessa Forssassa. Niin halveimmillaan 27,5 yksiö, 250 euroa oli no niin, hyvä, hyvä, hyvä. Pitkässä matka, matka siihen on, on, sitä on niin, niin sanottua keskustaan. Niin, niin sanottua keskustaan Se riippuu, mistä se laskee. Mä olen mietin, että koko porsa on yhtä isoa keskustaa. <laughs> Mut toi käppä sitten. Sanotaanko noin... Öö... Kilsa. Kilsa. No, Kilsa. Kilsa! Kilsa! Elikkä se, se sama, jos katsoisi, että rautatiaa, sä voisit kurunikassa. Kyllä. Eli kyllä Talsoilla sä saat Porssan kurunikasta 250 kuukausikämpän. Mille vapaus koitti, oli määränpäänä koti Suomi. Vihdoin ilo surun jo voitti, oi oma piha, koivuja ja tuomi. No Sleep Till Borsa. Niin säännöin, eikö se, Akia, ei Akia Turon Turo, julkaisu, livelevy live, No Sleep Till Borsa. En, en itse asiassa muista, joo, joo, muistan, joo. muistan, joo. Joo, semmonen live on, kyllä. Rändia ja sitten Juha Fat Fainio, rändia. fanhoja, poikia fiikset käytti. Niin, joo, mulla on Juha rändia Fat rändia, Fainio, jota kyllä löytyy, jos noin, katsotaan, miten soittaa, juora fiinaa. Rändia joo, sitten tota noin, niin, A Espanja on FIFA Espanja. se menee jalkapollon puolella FIFA Espanja. Ha, <laughs> FIFA, <laughs> Ei, Barbara Vahanen, Ränti ja Vahanen. Mutta hei, tyy, laitetaan, laitetaan, laitetaan se Tyyki kyllä kappale soimaan, koska se kertoo, mikä Mika ja Turkka ne on, ne on jos ajatellaan niin kuin niinku, mitä tulee niinku, ainakin no vanhimmalle mieleen tota noin, Vorsasta, niin se varmaan kuitenkin tuo Mika- ja Turkka malli, että vaa tuleeko joku kuuluisempi, merkittävämpi Vorsalainen tai mikä tulee Vorssatta mieleen, se mä... sitten tietenkin. Niin mä en usko, että se on Mika Turkka malli, ehkä. ehkä? on niin Alpusuonen, totta! Nyt tulee vähän hiljaa, mutta... Joo. Kun kaukomaille lährin tyyki kylän karultaan, voitte uskoa, että elo maistu hetken sarulta. Kun vursastahan -Vorsasta... on tämä, tämä, tämä Saara särmä. Saara, Saar en todellakaan. Se on, se on semmoinen, etkö tiedä? En, etkö tiedä? Okei, okay, okei. Okay. Se on tällainen, <suminda>. tuota, äh hän on keksinyt tämän all mail panel systeemin. Se, se alkoi tekemään niistä juttuja. Niin hän tuota, semmone, se ku, ku, ku, ku, 40... Ne, niin joku 40 feministivorssosta. Aitensä feministi. Ni, niin se oli jossakin alijahankarin ohjelmassa vieraana, niin mä sitten sitä sitten katoin. Niin se sanoi, että... Kun se sanoi, Ali sanoi, että Saara Särmä on... Piksi tulin tyyki kyllään se sanoi jossain vaiheessa, että tämä on vorsa, mä odotan, en mä vaan puhu sen päälle. Niin, niin Ali sanoi, että on tulossa vieraaksi Saara niin kaikki totesi, että aihinko sä ole jostakin vorsasta koto että... Mä suurelmia annoin eteläsään ei Eteläisää. Kyö maar, kyö maar. Mutta ei vertoijanen verran, Nyt tulis nyt se perkelevuorossa sieltä, että meillä on riittävää vuotta kertaa tulluista, niin... Näin sielun silmin aina, koti kylän englannin. Niin, saada Särmä sanoa että kaikki tyyki, jotka... Ja tulin sieltä kaukaa, tyyki kyllä. taakaa sen, fit, niin... SS, S.S. sanoi, että, että, että kaikki, jotka on käynyt Forsassa, niin sanoi, että ne saanut turpaa siellä. Niin, että, tiiä, että, että onko se niin, Forsa, niin uuria menikin? Forssahan on siis äh, monesti äänestetty Yhdeksi Suomen vihaisimmisistä ja väkivaltaisista kaupungeista. Ja kaupungin kaupunginjohtajahan sai syytteen pahoinpitelystä juuri tänä kesänä, että Forssan on oli käynyt jonkun Forssan asukkaan päälle. Eli voin uskoa, että kaikki saa siellä turpaa. No niin, terve menoa. Nyt odotetaan tämän tässä on vielä, vielä minuutin verran aikaa, tai mä sen päälle, että tää ihan turhaa sauratusti. Tunnistun. Mä näin sen näin senäriamu kaarene ihvelin. Pariisi on melkein kuin Forssa. Oh. Oh. paremmin nyt. mä sama. vihryn perin. Oh. Ja vaikka kanarasa ihailinkin nyt, nys, nyt tulis. tulisi. Niin silti kaipasin Ei. mä kosken kohinaa. Tuo pitää kuulla uudesta alusta loppuun. <laughs> niin. Mutta eikö se murteessa ollut myös se, että sitä mun mielestä yhdistyy Turun ja Tampereen murteen niin pahimmat puolet. Että se on semmoista nousevaa ja laskevaa. Enemmän muistuttaa kyllä Tampereen murretta kuin Turun murretta Mitä sä oikein? tässä sä teet? Onko toi, toi tutulta? Mä uskon, että asia on näin. Varsinkin koska mä itse mun oma äitinä on Turusta ja mä olen asunut myös Tampereella. Joten mä uskon, että tässä on tällainen ajatuksen tasoinen yhteisö. Kyllä ja ja sitten, mut mikä se, sanonnan, mikä liittyy vorsan flikkoihin? Semmoinen tuhma sanonta, että, ja antamiseen ja tämmöiseen niin pilun antamiseen. Muistaaksä semmoista? En muista sellaista, koska minä olen Worsassa saanut. <laughs> Mutta kerropa, sinä kyllä et saanut joskus reissuilla niin kerropa, mikä tämä sanotaan oli. En, en mä muista sitä, mutta te, ehkä joku, joku laittoi sen tänne, kun oli edellinen Vorsa-spesiaali tuossa reilu pari vuotta sitten, niin, niin, tota, no, niin se, joten, jotenkin, jotenkin siis se liittyy, että et sinä et, et annetaan ymmärtää, että Vorsa-flikat vorsa antaa helposti tai jotakin tämmöistä näin. Ja sitten tuossa on viestejä vieste, syvälle Fakinaan sattuu. Tuo oli erittäin hyvä, hyvä tota, tota toive. Mutta äh, tiiäskö meidän vielä soittaa tässä jotain? Tosta, tosta, tosta, mä vaikka tää liittyy Jyrki siihen, tää FFF liittyy siihen forssalaiseen eh, niinku, fapakinan fa, saantiin. Okay. Pa, pa, pa, pa. Koska tässä kuitenkin lautaan aika paljon surusta ja muusta. Mä olen FFF on kappaleen nimi. Joo, b, b, b, b, b, b, b, b. Niin ainakin on saa nähä, miten muujien kanssa yritää Mä en haluu pylsimää, vaan ylistää sun ihana äly Nykylue Eikö tässä ollut häpy, Pikkukie tässä näin? Tämä oli ensimmäinen mukaan porukka, missä Pikkukie oli mukana wow. Mä muistan, että Pikkukie voitti jonkun kilpailu, johon päästään levylle silloin mukaan wow. Mahtavaa Osta sulle kukkia suklaata, kunhan lupaat olla mukana Vaikea, muuta kuin passata, koska ja tämä kuulostaa just hyvin paljon sellaista fossaista baari-keskustelulta kello neljältä aamu yöllä baarin pihalla. Tämähän on tuota, tämmöistä äh, nuorisomusiikkia niin sanotusti. Niin miten hän piti kertoa nuorisomusiikista ja fossa? <Klipiikin> niin, siis fossa nuorisokulttuuri niin. voi erittäin huonosti jälleen kerran. <mys> siis fossa <mys> on äh, monia tällaisia keikkapaikkoja. ollut, Siellä on ollut äh, Blue on ollut Bar 5-4, mistä on tämä Status. Ja näistä kolmesta kaksi on lopetettu, eli bluepoolia ja Bar ar ei ole enää ollenkaan olemassa. Ja siellä on nykyään status ainoa, jonne ikäraja on k K20. Joo, <tys> <tys> ja mä muistan, kun mä kävin kymmenen vuotta sitten kemässä Worsasta. Mä kiesin paskimpia suomalaisia paikakuntia, niin Worssa ehdotettiin sitten. Ei ollut ehdotus mutta oli aika itsestäänselvyys. Niin siellä oli kattomassa, tämä 52. oli katsomassa Blaming Sideburnsia silloin, että että tota noini, oli sato olemaan just silloin esiintymässä. Mutta hei, oletan seuraava 15 tuossa noin. Siellä, siellä on kesä jäljellä. E, Pystynkö löydäksä tuon Sunstormin siellä? Joku sanoi, sano, että, että, että nämä menevät ihan samalla pompilla tota suurin piirtein. Katsotaan. Antaisi tänne taustalle sitten. Neji Vorsa. Ne, ne, Jos Paskistekin joskus tuommoisen niin kuuntelijamaiskain, niin kyllä se Vorsa kyllä täytyisi melkein olla. Että se on niin paljon tässä Paskiksissa tota, puhuttu ja mainostettu. Katsotaan sitten ja sitten. Siinä meni vähän aikaa, aina siitä kestää ennen kuin se punola lähtee sieltä. On kuullut, kuullut kesä, mutta töitä joita. se Ei se nyt kun teemmut sekkaisi täällä, se pitää lähteä just siinä oikealla sekunnin sanan tasalla. Joo, et se, se, se, ei, se ei nyt yksin te onnistunut. Se, se, se, se viime viikolla se otti huoli. Se meni ihan yksi yhteen, mutta se va, vaatii kyllä sitä niin. Kauas meillä muuten kestää noin vikat. Mainostamme meidän pitää taimata tänne, että menee yli to, 50 sek... 50 sekuntia, anteeksi. Odotas mä etin tuota noin. Eikö nyt se 50? Sen verran hyvä. hyvä lähetys, on saati 50 sekuntia ylimääräistä aikaa kyllä. vielä. Joo. Aino. Ei tuossa lue kuinka, ne kestää. Mä Ei kun tuossa kestää. Aha. Joo, 2.35. Joo, tuossa tossa jo. Joo, joo. Eli elä, elä, elä, elä, elä, elä, elä, Hei, soitetaan Matti, nykään se v pitää soittaa, se oikein biisi, oikea kun on, kun on alustalo, se. Sehän, sehän on v on VP, siellä VP siellä Vielä aatelia kerta kaikkiaan. Let's go. Me tässä puhutaan, niin pitäisi muistaa sitten kaikki muutkin sanat sitten, kun ne, ne kappaleiden nimet sanovat sitten FV f, ja VF, mutta oikein ei sitä oikein, se, niin, se, se on niin, vaikka puhuu nopeasti, niin se ei, se, se, se ei, se, se, siihen ei kyönyt kyllä, kyllä vielä. Se vaatisi, pitäisi mennä jooinkin kielikursseille, morsan kielikursseille. Tämäkin olisi silloin f ei V-tyyli. Niin, kyllä, nimenomaan. Ja sitten esimerkiksi toi veikkaus, kun mainos tuli tuossa, niin sehän on feikkaus. Sen v eli E. Se voisi kuulostaa aika paremmalta. Joo, tuossa tuli kysymys, että onko se V-tyyli vai F-tyyli? Se on F-tyyli. F-tyylihän -tyyli, olisi tavallaan niinku tommonen välimuoto, mutta V. Pilkillä kalastin määrä solennon, ei jää pienestä kiin, sen varmaan. Lähdetään pitämään säikkyä senästä, ei kai sitä nyt kukaan tee metässä. Profiilin oltama matala ja retta, kimman vartalon tietysti Varma Varmoin alas on tyylissä me enkä sitä varmaan seläläni tee. Se on tyylinen toimivin, sen tietää jokainen kimmakin. Jos kunni maalle hymyile, on silloin tietenkin vain. Äf. Ja en Ihan varmaan olen ensi viikon lähetyksestä, mutta voisin viikkaa, että voisi pitää tuommoisen tota, vonkaus kautta tota niin, par, paritumispessun. Miten, miten, miten tota tekemään, miten, tiedä Tinderistä mitenkään, että niin me tekemään tekee sillä tavalla, että, että olisin sen lähetyksen ajan Tinderissä, ja mä voisin käydä läpi niitä, mitä sinne on tullut sitten. totta Tai siis sieltähän ei viesteihän, sieltä ei suoraan näy, että niin. mutta voit, voit siinä selata ja kommentoida vaikka Tinderin tarjontaa, jos haluat. Joo, ja mä laitan meikälä metsin sinne niin, ja se, se onnistuu ihan niinku tosta, niin kuin nops, nops, nops ette, kunhan laitetaan joku kuva ja sitten vähän väh, lä lähetystä joka tunniksi, ensi viikolla ilmeisesti V ja, ja, honkaamaan. Äh, joo honkaamaan. Hei V, ala että V-tä tulevaa oikein kunnilla vielä tähän näin. Lata pelkkää V-tä. Toi viikkoi tää V-tä